Adevăratul sau neadevăratul moș Crăciun De Sidonia Drăgușanu Doresc să vorbesc cu doamna directoare, spuse omul, care cu câteva clipe mai înainte se oprise în fața tăbliei mari, agățată de poarta de fier, pe care scria cu litere negre, orfeninat de curs primar. Și-o înainte de a intra, cu toate că pornise de acasă hotărât să-și îndeplinească o veche dorință, nemărturisită încă nimănui. Avea o singură teamă, să nu fie rău primit, să nu i se pună prea multe întrebări, să plece mâhnit că fusese rău înțeles. Dar își fă cu curaj și păși în curte. De la fereastră, cineva îl văzuse intrând și înainte de a suna o fată mai mărișoară cu cozile învârtite pe cap, îmbrăcată într-un șorț negru, ieși înainte și îi deschise ușa. Luați loc! O chemândată pe doamna directoare. Omul se așeză pe un scaun, cercetă cu privirea pereții ursuzi ai odăi și cu toate că era foc în sovă, cu toate că era îmbrăcat cu un palton îmblănit, simți un frig prin oase. Frigul acela pe care... Nu-l gonesc nici verile cele mai fierbinți, nici flacăra cea mai arzătoare. Doamna directoare nu era așa cum și-o închipuise el, o femeie uscată cu un coc caragios cocoțat în vârful capului și nu avea un nas lung și ascuțit. Era voinică, cu o față rotundă, cu un nas gros și scurt, care te făcea să zâmbești și să-i vorbești fără ocoluri. Omul și-a rostit numele, apoi a spus directoarei pentru ce anume venise. Doamne! Vreau să fiu în anul acesta, moș Crăciun, pentru copiii din orfelinatul dumneavoastră. Vreau să fac un pom de Crăciun, să cumpăr daruri pentru toți copiii. Spuneți-mi, vă rog, câți copii sunt? Avem doar 50 de copii în orfelinat. Dacă dumneavoastră vreți să le faceți o bucurie atât de mare, eu nu pot să fiu decât fericită, spuse directoarea. Omul a spus că se întoarce în ziua următoare ca să pregătească pomul și a rugat-o pe directoare să trimită copiii la plimbare, să nu fie de față niciunul și a mai rugat-o să nu vorbească nimic despre el. A doua zi, spre seară, era în ajun de Crăciun, s-au întors înghețați de frig cu obraji roșii și cu mânuțele vinete de frig copiii de la plimbare. Pe sală i-a întâmpinat directoarea. Copii, duceți-vă și scoteți-vă paltoanele, căciulițele, șoșonii și veniți cu toții în sala de mese. Vă așteaptă o mare bucurie. A venit Moș Crăciun. Copiii au tăcut o clipă, înmărmuriți de neașteptata veste, dar apoi, în de bucurie, au luat o lagoană către sala de mese. Înăuntru doar lumânările de brat luminau și Moș Crăciun stătea sub pom, nemișcat. Cu sacul pe spinare, copiii s-au strâns toți într-un loc și îl priveau uimiți, înghesuindu-se unii între alții, dându-și mâna, simțind nevoia să fie uniți, pentru că o bucurie ca aceasta amestecată cu atâta spaimă nu mai cunoscusere niciodată. Dragii mei, spuse moș Crăciun, am venit în seara de ajun să vă răsplătesc pentru toate faptele voastre bune dintr-un an întreg. Chiar dacă ar fi să țin seama și de greșelile voastre, ceea ce vă spun din capul locului că n-am de gând să o fac, tot aș avea de ce să vă răsplătesc, pentru că e mult mai mare binele pe care îl faceți decât răul. De acolo de sus, de unde văd eu lumea și oamenii, de unde v-am urmărit pe fiecare în parte de atâtea ori, asta am văzut. Sunt sigur că nici nu știi cum ne cheamă, îl întrerupse Matei, ieșind din grupul tovarășilor lui. Eu știu că moș Crăciun nici nu există, că există o născocire a oamenilor. Și din câțiva pași, ful lângă cel care își întrerupse cuvântarea, îi smulse barba și strigă triunfător. V-am spus eu că nu este moș Crăciun? Uitați-vă la el! E un om ca toți oamenii! Directoarea se repezi să-l scoată pe Matei afară. Lăsați-l, doamnă directoare, să vorbească, vă rog. Nu-l dați afară. Vorbi omul de lângă bradul împodovit. Și apropiindu-se de Matei, îl lua de mână, băiatul se smuci. Dar de ce fugi de mine? Stai, nu ți se întâmplă niciun rău. Vreau doar să te întreb de unde știi tu că nu există moș Crăciun, că este doar o născocire a oamenilor. Știu de la mama mea, răspunse Matei, înfruntând toate privirile. Aveam cinci ani când a murit tata și șase când a murit mama. Eram săraci. Stăteam într-o casă mică, dărăpănată, Într-un fund de curte plină cu case tot atât de mici, tot atât de derăpănate ca a noastră, în care trăiau oameni tot atât de necăjiți și de săraci ca și noi. Eram o droaie de copii și ne jucam pe un maidan, unde venea din când în când un băiat de oameni bogați. El ne-a spus prima dată că în fiecare an vine Moș Crăciun cu o traistă plină de jucării. M-am dus acasă și am întrebat-o pe mama dacă o să vină și la noi Moș Crăciun. Îmi doream o pereche de patine și de ghete și... O minge mare. Atunci am aflat de la mama că moș Crăciun nu există. Că l-au născocii bogații ca să mai facă o bucurie copiilor lor, ca să mai aibă un prilej să-i răsfețe. Mi-a mai spus mama că a văzut cu ochii ei cum servitorul moșierului de peste drum își lipea barbă falsă și își punea o haină roșie ca adumitale că stăpânul lui îi poruncise să facă pe moș Crăciun pentru copiii lui. Bine, băiatule dragă, acum am înțeles. Și nu sunt de fel supărat pe tine, spuse om. Iată, ai în pachetul ăsta o pereche de patine și de ghete, iar în cutie e o minge mare. În pachetul celălalt ai să găsești un șal de lână să-ți înfășori gâtul să nu mai răcești. Bine, da, dar de unde știi dumneata că eu mă îmbolnăvesc mereu de gâlci? A întrebat Matei, luând pachetele în brațe. El știe totul pentru că este moș Crăciun, a răspuns un copil. Dar tu de ce plângi? Întrebă omul care adusese darurile pe un băiat cu șiroaie de lacrimi pe față. Plâng pentru că de când era mic de tot îl pe moș Crăciun. Eu nu mi-am cunoscut părinții, m-a crescut bunica. Ea îmi făgăduia în fiecare an că vine moș Crăciun și că o să-mi aducă haine, cărți, jucării, portocale, roșcove și smochine. Când nu eram cu minte, mă speria că se supără pe mine moș Crăciun și nu-mi va mai aduce nimic. Când plângeam de foame, mă făcea să tac, spunându-mi că nu mai e mult până la Crăciun și că vine el moș cu de toate. E drept. N-a venit niciodată, dar nu din vina lui. Odată s-a rătăcit bietul bătrân, altă dată s-a împotmolit Sania, odată i-au ieșit lupi în cale, dar eu nu mi-am pierdut nădejdea. L-am așteptat în fiecare an și aici în orfelinat. Și eram sigur că o să vină. De aceea, azi, când ne-a spus doamna directoare că ne așteaptă Moș Crăciun, eu nu m-am mirat. Acum știu adevărul. Știu că Moș Crăciun nu există și plâng pentru că l-am pierdut pentru totdeauna, pentru că nu mai am pe cine să aștept niciodată. Așa crezi tu, băiatule? Uite, dragul meu, aici ai haine, cărți cu poze, portocale, smochine, roșcove și uite, și un tren mecanic. Un tren mecanic? De când îmi doream un tren mecanic? Mulțumesc, Moș Crăciun! Și copiii veneau unul câte unul, iar fiecare primea darul dorit dintotdeauna. După ce și-a deșertat sacul, omul a împăturit și zâmbind tuturor copiilor care își desfăceau cu degetele tremurătoare de nerăbdare pachetele, s-a îndreptat spre ușă. Copiii au lăsat darurile și au alergat după el. La anul vii iar, Moș Crăciune? Întrebă cu sfială Matei Eu sunt Moș Crăciun Crezi tu, Matei, într-adevăr că eu sunt Moș Crăciun? Nu știu, dar așa cum ești dumneata Așa trebuie să fie și Moș Crăciun Nu știu dacă vine din cer sau de pe stradă Dar sigur seamănă cu dumneata Poate ești chiar dumneata